otevřel oči. Jeviště bylo temné a prázdné a současně dokonale osvětlené. Zdálo se, že tam od někud proudí nesmírné světlo, které nevrhá žádný stín, a přitom s výjimkou ho nebylo na jevišti co osvětlovat. Z dálky se ozvaly kroky. Jejich majitel si dal na čas, než se objevil, ale když vstoupil do tekutého vzduchu v blízkosti Sardyliho, vypadal jako oživlý plamen. Byl oblečen v červené, rudý oblek s rudou krajkou, rudé boty se sponami z rubínů a rudý klobouk se širokým okrajem zdobený rudým perem. Opíral se dokonce o dlouhou poutnickou hůl, natřenou na rudo a zdobenou pod rudou hlavicí rudými pentlemi. Jenže na někoho, kdo se dal takovou práci s přípravou svého kostýmu, ošklivě zanedbal svou masku. Byla v hrubé podobě lepky, jakou byste dostali skoro v každém obchodě s divadelními rekvizitami. Sardely dokonce viděl provázek, který cizinci přidržoval masku na hlavě. Kam všichni odešli? Zajímal se. Z hlubin mysli se mu vynořily nepříjemné vzpomínky na poslední chvíle. V tomto okamžiku nebyl stop přesně si urovnat myšlenky, ale cítil, že to byly chvíle nepříjemné. Postava mlčela. Kde je orchestr? Co se stalo s návštěvníky? Postava v rudém sotva znatelně pokrčila rameny. Sardely si začal všímat podrobností. To, co původně považoval za jeviště a na čem stál, bylo hrubé a sypké. Strop nad hlavou musel být nesmírně rozlehlý, možná tak rozlehlý, jak to jen vůbec jde, a byl posed chladnými světelnými body. Na něco jsem se vás ptal, to jsou dohromady tři otázky. Hlas najednou zazněl sardilem uvnitř v hlavě a nezdálo se, že by cestoval obvyklou cestou přes uši. Neodpověděl jste mi. S některými věcmi si budete muset poradit sám. A tohle je jedna z nich. Věřte mi. Kdo jste? Vím, že nepatříte k obsazení. Sejměte si tu masku. Jak si přejete? Víte, já rád pronikám pod povrch věcí postava si stáhla masku. A teď si sundejte i to druhou, zvolal sardely, když mu po páteři přeběhly chladné prsty strachu. Smrt stiskl tajnou západku na dlouhé holy. Z té se vyklopila čepel tak tenká, že byla téměř průsvitná a na ostří, kde se molekuly vzduchu dělily na jednotlivé atomy světelkovala modře. Ach, Řekl a pozvedl kosu Obávám se, že tady jste mě dostal. V podzemí byla tma, ale stařenka Ogová mnohokrát prošla sama tajemným podzemím lankre a ještě vícekrát nedohlednými nočními lesy z báby zlopočasnou. Temnota neukrývala nic, co by dokázalo Ogy vyděsit. Škrtla si řekou Lidé se tudy potulovali celé hodiny sem a tam. Temnota už zdaleka neskýtala žádné soukromí. Tak například jen k odnesení všech peněz bylo zapotřebí množství lidí. Až do konce opery na všech těch sklepeních bylo opravdu něco tajemného. Ale teď, teď to byly jen vlhké podzemní prostory. Něco, co tady předtím žilo, se odstěhovalo. Nohou zavadila o kus kameniny. Se zabručením si klekla na jedno koleno. Zem pokrývalo rozšlapané bláto a úlomky rozbitého čbánu. Tu a tam, vytrhané z kořenů a polámané, ležely zapomenuté zbytky podzemních růží. Jenom nějaký šílenec mohl tady, hluboko v podzemí, Nastrkat úlomky suchých větévek do nádob s bahnem a čekat, že se něco stane. Stařenka jednu větévku zvedla a opatrně ji očichala. Byla cítit bahnem a ničím jiným. Byla by ráda věděla, jak to onen dotyčný dokázal. Šlo samozřejmě výhradně o profesionální zájem. A věděla, že už se to nikdy nedozví. Valtr žijící na světle teď byl zaměstnaný muž a na to, aby mohlo něco začít, musí něco jiného skončit. Každý z nás nosí nějakou masku, řekla polohlasem. Nemá cenu dělat ve věcech zbytečných zmatek. Hm? Dostavník odjel až v sedm hodin ráno. Podle lankreských měřítek to bylo prakticky poledne. Čarodějky byly na místě časně. Boupala jsem, skočíme ještě koupit pár suvenýrů? řekla stařenka, která podupávala na kočičích hlavách dláždění, aby se zahřála. Pro děti? Na to není čas, zavrtila hlavou báby. Má že by to dopadlo jinak, i kdybychom čas měli, protože v už nemám ani floka, uvažovala dál Stařenka. A můžu zete snad je, že si rozfafrovala všechny svoje peníze? Zamračila se na ní báby. Nepamatuju si ani jedinou příležitost, kdybych měla možnost rozfafrovat aspoň pár dolarů ze svých peněz. Peníze jsou jenom tak dobré jako to, co za ně můžeš udělat. To jo, byla bych si za ně pořídila pro začátek aspoň nový boty. Stařenka několikrát poskočila a začala si pískat na svůj zbývající zub. Bylo to hezký od paní Dlanový, že nás tam nechala bydlet zadarmo. To je jistě. No, i když já pomáhala hrát piano a vyprávět vtipy. Te měla přípletek gratis, přikývla báby. Pak vzpomeň, pak jsem občas připravila nějaký to sousno se speciálním společenským sósem. ten máš pravdu, přikývla opět báby s kamenou tváří. Zrovna tohle réno mi paní Dlaněvá říkala, že uvažuje o tom, že by odešla příští rok na odpočinek. Stařenka se rozhlédla sem a tam po náměstí. Předpokládám, že se mladá Aneška objeví každou chvíli. No, to já opravdu nevím, řekla bábi poněkud na foukaně. No, vždyť je konec konců, tak už nic nečeká. Báby si tiše odfrkla. To už si musí rozmyslet ona. Já o tom nic nevím. Na všechny udělalo velkou dojem, jak si chytila ten mecz do holý ruky. Báby si spokojeně odfoukla. Aha, ano, předpokládám, že ano. Jenže nikdo z nich stejně neumí pořádně myslet, víš? Lidi jsou prostě líní. Nikdy si neřeknou... Třeba má v ruce kus ocelového plechu nebo tak něco. Ani na okamžik je nenapadne, že by to mohl být trik. Nenapadne je, že by se proto dalo najít úplně přirozené vysvětlení, kdyby jen trochu chtěli. Skoro vždycky si myslí, že je v tom nějaké kouzlo. No vlastně, ale ty si v té ruce nic neměla, že ne? Ne, ale o to přece nejde. Mohla jsem tam něco mít. Báby přiletěla pohledem náměstí. Kremně toho, ocel a železo se nedají odčerovat. No badej, to dá rozum. Železo a ocel ne. Na druhé straně, vezmi si třeba černou a Tak ta praj dokázala udělat, že její kůže byla tvrdší než ocel. Ale to je jenom taková stará pověst, myslím. Tato uměla, to je pravda. Jenže si nemůžeš jen tak mírnik stýrnik zahrávat s příčinou a důsledkem. Proto se taky na konci zbláznila. Ona se myslela, že už stojí mimo takové věcičky, jako je příčina a důsledek. Ale to nejde. Chyť ostrý meč holou rukou začapel a zmrzačíš se. Svět by byl strašné místo, kdyby lidé na takové věci zapomínali. Ale tobě se nic nestalo. To nebyla moje vina. Neměla jsem na to čas. Stařenka si dýchla na prsty. Ale nakonec jsem byla ráda, že to tak dopadlo. Zaplat pán Bůh, že nespadl ten svícen. To mi dělalo starosti od prvních chvíle, co jsem ho zahlídla. Vypadá příliš dramaticky, než aby to pro něj bylo dobrý. To jsem si hned pomyslela. První věc, kterou bych uřízla, kdybych byla blázen. Ano, víš, že se mi od včerejška nepodařilo najít Silvera? Skvěle, ale ono se vždycky nakonec objeví. Na neštěstí. Zval se hluk a z rohu vyjel dostavník. Okamžitě zastavil. Pak kočí bleskově zatáhl za opratě, vůz téměř na místě obrátil a zmizel znovu za rohem. A jsme? ozvala se po chvíli stařenka. No, tamhle za rohem vykukuje chlap a dva koně a dívaj se na nás. Pak zesílila hlas. Hej, byla jste, já vás teď nevidím. Dostavník má podle jízdního řádu odjíždět 7 hodin. Máš jízdenky a jsme? Je? Aha, pokračovala stařenka poněkud opatrněji. Takže my nemáme osmdesát dolarů na lístky. Asi? Co te méš vlastně lesně v gatích? Zeptala se báby, když se začal kočár opatrně přibližovat. Nic, co bychom mohli použít k legální úhradě cestovních výdajů, obávám se. No, v tom případě... Ne, lístky si nemůžeme dovolit. Stařenka si povzdechla. No, v tom případě budu muset použít vlastní šarm. To bude dlouhá procházka, už klíbla se báby. Dostavník zastavil... Stařenka se podívala na kočího a vykouzlila na tváři úsměv plný nevinnosti. – Dobrý ben, můj pane! vrhl na ně mírně vyděšený, ale velmi podezřívavý pohled. – Je dobrý? Velmi rád bychom cestovali do Lankré! – ale na neštěstí jsme zjistili, že jsme poněkud nedostatečně vybaveny v oddělení z požáru. Nechápavý pohled. Ano, ale jsme čarodějky a mohli bychom vám pravděpodobně zaplatit cestu v podobě vyléčení všech drobných chorob, bolestí a potíží, kolik jich jen máte. Kočí se zamračil. A slyšte, jednak nemám v úmyslu vozit vás zadarmo, babi, jednak nemám žádné choroby, pocíže ani bolesti. V tom okamžiku postoupila kupředu báby. A kolik byste si jich přel? Nad pláněmi se válely temné mraky, z nich se lil hustý déšť. Nebyla to ona velkolepá ramtopská bouře, ale líný, neodbitný déšť, podobný vykrmené mlze. Provázel je celý den. Čarodějky měly dostavník pro sebe. Je pravda, že když čekali na odjezd, otevřelo několik lidí dvířka s úmyslem nastoupit, ale z nějakého důvodu se všichni náhle rozhodli, že jejich dnešní cestovní plány nezahrnují jízdu dostavníkem. Máme dobrý čas. Řekla Stařenka, povytáhla opatrně koženou roletu a vyhlédla z okna. Na, řekla bych, že kočí spěchá. Jo, pa jo. Mohla bys zavřít ta okna. Začíná tady být makr. Hned. Stařenka se chopila po pruhu, ale najednou vystrčila hlavu na dešť. Stáp, Zastav! Asme! Řek mi tomu chlapovi a okamžitě zastaví! Dostavník ve fontánách vody a bláta zastavil. Stařenka otevřela dveře. To jsou mi ale nápady pokusit se dojít domů pěšky. A v tomhle počasí mohl by se zuhnat smrt. Otevřenými dvířky se do kočáru valil déšť a hustá mlha. Pak se přes práh vozy dovnitř vytáhla zbědovaná postava zalezla pod sedadla a zanechala po sobě na podlaze dostavníku mokré kaluže. Pokousí se být samostatný, chudáček, není to od nej hezké? Dostavník se zase rozjel. Báby upírala pohled na pláně, nad kterými se šeřilo a do zdánlivě nekonečného deště. Netrvalo dlouho a spatřila postavu ploužící se bahnem podél cesty, která je nakonec po dlouhém putování dovede do Lankre. Dostavníky minul tryskem a postříkal od hlavy k patě řítkým bahnem. Ano, máš pravdu. Touha po samostatnosti je velmi pěkná vlastnost, řekla a stáhla Roleto. Když se báby zlopočasná nakonec dostala ke svému domku, byly stromy holé. Pod dveřmi vítr dovnitř navál suché větévky a semínka kabelin. Krbovým komínem napadaly do kuchyně saze. Její domov, vždycky tak trochu přírodní, zapustil do lesní půdy další kořeny. Bylo třeba udělat spoustu věcí, takže se do nich pustila. Musela odmést a uklidit listí a zarovnat domek zásobou dřeva na zimu. Větrný rukáv umístěný za úly Celý potrhaný podzimními bouřemi bylo třeba zaštupovat. Bylo třeba navozit zásobu sena pro kozy, otrhat jablka a uskladnit je ve sklepě. Stěny volali po novém vybílení. Ale bylo tady něco, co bylo třeba udělat ze všeho nejdříve. Kvůli tomu se jí všechny ostatní práce zkomplikují, ale s tím se nedalo nic dělat. Ocel se nedala očarovat. A nikdo nedokáže chytit nabroušenou čepel holou rukou, aniž by se přitom neporanil. Kdyby to tak nebylo, byl by ze světa jediný velký chaos. Báby si uvařila trochu čaje a pak znovu postavila na oheň plnou konvici vody. trhličky na prádelníku vzala hrst sušených bylinek, dala je do mísy a zalila vařící vodou. Ze zásuvky vytáhla pruh čistého bílého plátna na obvaz a připravila jej vedle mísy. Pak si v košíku se šitím našla středně velkou, výjimečně ostrou jehlu, navlékla do ní nit a položila vedle obvazu. Pak z malé plechové krabičky nabrala na prst zelené masti a namázla ji na obdelníček cupaniny. Zdá se, že to bude všechno. Nakonec si sedla a položila ruku na stůl dlaní nahoru. Tak dobré, řekla jen tak všeobecně. Myslím, že teď bych měla chvilku času. Bylo třeba přestěhovat kadibutku. To byla práce, kterou báby dělala nejraději sama. V kopání hluboké jámy bylo něco neuvěřitelně uklidňujícího. Bylo to dokonale jednoduché. Když jste kopali díru v zemi, věděli jste přesně, kde jste. Zem nedostávala podivné nápady, ani nevěřila, že lidé jsou čestní jen proto, že mají přímý pohled a pevný stisk ruky. Zem jen tak ležela a čekala, až s ní pohnete. A když jste svou práci dokončili, mohli jste si někde opodál sednout s o ním hřejivým pocitem, že uběhnou celé měsíce, než bude třeba dělat tu práci znovu. Právě když byla nad jámy padl vedle ní na zem stín. Hezké a tpaledné, perdito, řekla, aniž se podívala nahoru. Zvedla další plnou lopatu do výše hlavy a vyhodila zem přes okraj. Přijela si domů na návštěvu. Zarazila rýč do jílu na dně jámy, zamrkala a zašlápla jej nohou hluboko do země. Myslela jsem, že se ti u opery docela dobře daří. Ale to víš, já se v takových věcech nevyznám. Na druhé straně myslím, že není špatné, když mladí lidé hledají své štěstí ve velkoměstech. Zvedla hlavu s upřímným přátelským úsměvem. Vidím, že si nám taky dost zhubla. V jejich slovech bylo víc nevinnosti než cukru v mléčné karamelce. Já jsem totiž cvičila sem, odpověděla jí Aneška. Cvičení je prima věc. Přikývla báby a vrátila se ke svému kopání. I když lidé taky říkají, že by se to nemělo přehánět, aby si člověk neoblížil. Kdy se vracíš naspět? No, ještě jsem se... Ještě nevím. Hm, máš pravdu. Nevyplácí se dělat si na všechno podrobné plány. Nemá cenu pořád se na něco vázat. To já říkám taky. Bydlíš u své matky, ne? Ano, odpověděla Aneška. Poslyš, tak mě něco napadlo. Magrátin domek je pořád prázdný. Myslím, že bys udělala záslužný skutek, který by všichni ocenili, kdybys tam občas zaskočila trochu vyvětrat a utřít preh. Samozřejmě jen pokud tady budeš. nežka mlčela. Nenapadalo jí nic, co by mohla říci. Víš, co je legrace? Pokračovala klidně dál báby a sekla rýčem několikrát do zvláště nepodajného kořene. Nikomu bych to jinak neřekla, ale zrovna včera jsem si vzpomněla na to, jak jsem byla a hodně mladší a říkala jsem si Endemonie. Vážně? A kdy to bylo? A jak dlouho? Báby si obvázanou rukou přejela čelo, na kterém jí zůstala žlutohnědá hnědá čmouha o dílu. No, asi tak tři čtyři hodiny. Některá jména nemají dar dlouhodobé odolnosti. Nikdy si nedáte jméno, kterým bys nemohla v případě nouze vydrhnout podlahu. Vyhodila nářadí z jámy. Pomohla bys mi, byla bys tak hodná. Aneška to udělala. Báby si ze zástěry oprášila hlínu a zetlela listí a několikrým dupnutím se pokusila odstranit jíl z bod. Tak akorát čes na hrnek čaje, co? Ale poslyš, ty vypadáš vážně moc dobře. To je tím čerstvým vzduchem. Myslím, že v apeře musí být vzduch pořád zatuchlý a vydýchaný, ne? nežka se marně pokoušela najít v bábině pohledu něco jiného než nepředstíranou upřímnost a dobrou vůli. Ano, já si to taky myslím. Hm, poranila jste se na ruce? To se zahojí. Spousta věcí se časem zahojí. Báby si hodila nářadí na rameno a vydala se k domku. Když byla zhruba na půli cesty, otočila se a podívala se zpět. Poslyš, jen se tak ptám, rozumíš? Neber si to nějak. já jen tak po sousedsku, víš, z obyčejné zvědavosti. Nebyla bych ani obyčejná ženská, kdybych se nezeptala. Aneška si povzdechla. Ano? Máš ty hledny po večerech hodně práce? V Anešce zbylo právě tak dost vzpurnosti na to, aby do svého hlasu přimýšlela jízlivý tón. Ale co pak? Chcete mi snad nabídnout, že byste mě něco naučila? Naučila? Já? Ne. Já nemám dost trpělivosti na to někoho učit. Ale mohla bych tě nechat, aby se něco přiučila sama. Kdy sejdeme se my tři zase? Už jsme se jednou sešli, ne? Samozřejmě, že jsme se sešli. Tohle tu například znám už celých. Ale já ti myslela, že my tři jsme se ještě nesešli. Víte, jak to myslím oficiálně? Dobrá, kdy my tři sejdeme se? Vždyť už jsme tady. No dobrá, tak kdy Prosím tě, buď už ticha a dej se do pečení. Aneško, dej stařence to i byškové těsto na pečení. Ano, báby. A dejte pazar, ať mi můj kousek nepřipálíte. Báby se pohodlněji opřela. Byla krásná jasná noc, i když mračna, která se kupila kolem středu, slibovala brzký sníh. K hvězdnatému nebi vyletělo několik jiskřiček. Pišně se rozhlédla kolem. Neřekněte, usmála se spokojeně. Není to krása.